Av fanboy. Någon som är totalt hängiven ett enda ämne eller hobby. Ofta till den punkt att det kan ansetts som besatthet. Det här är beskrivningen beskrivning för oss alla. Alla som har ett intresse som i sin tur skapar suge efter kunskap är en fanboy eller fangirl. Den här podcasten är just för alla de där fanboys därute som ute som kårar efter just spel, film, tv och spelutveckling. Helt enkelt till alla okända fanboys där ute. Välkommen till Unknown Fanboys podcast. Jag heter Fredrik Olsson, 34-årig hellboy-geek och spel- och filmnörd. Och med oss har vi även Rob Larsen, Jack of all nerds som man brukar kallas. Ja, ja, hallå. Och även så har vi med oss Max Lövström, allmän girig anime lover. God kväll med det här. Och... Och så har vi även Danny Larsen, 34 år. Är du verkligen 34-årig? Snart, snart 35 år. Ja. Snart 35. Snart jättegammal. Allmän nörd, allmän Assassin's Creed fantast och allmän knasboll. Och den här veckan yeah. har vi faktiskt lyckats ta tillbaka Lotta Leisner, programmerare och RPG-älskare. mm Ja, det är kul att ha det tillbaka. Vi får se om du tycker det är kul efter podden är klar. helt. Enkelt. Vi, vi lovar ingenting. Nej, precis. Um, vi kör idag en lite förkortad podd av tidsskäl och annat, men vi uh, uh, skicka in era uh, ja, lite mejl och liknande på, på podden när, den, uh, när ni har lyssnat klart och säger vad ni tycker om den uh, och de ämnena framförallt som vi tar upp. Eh, idag ska vi börja med spelnyheter och sen så går jag över till vad vi har spelat själva och det kan vara att vi touchar lite angående eh, lite utvecklingssnack och liknande. Men vi får se, det är i mån av tid. Eh, men vi börjar med lite spelnyheter och eh, med tanke på allt det här snack om eh, Diablo då, som har hänt eh, som vi har pratat om i tidigare poddar. Eh, nu i veckan så stängde de till slut actionshuset. Uh, och det var efter mycket tryck från publiken kan man väl säga uh, eller snarare ett krav men jag vet inte är det för sent för Diablo? det är ju frågan Så här är, när, det är ju nära nu in på den här expansionen som kommer men uh, kommer det räcka? vad tror, vad tror ni? Det, jag tror faktiskt att det kan ge en skjuts i alla fall Uh, I och med de här XP-boosten och, och ökade dropsen och sånt som eh, har kommit så nu de sista tiden också. Jo, precis. Uh, man har ju märkt själv, jag har ju suttit faktiskt, och kört uh, lite grann här om veckan och det tog vi upp i tidigare poddar då. Men uh, just den XP-boosten uh, gör sitt och patchen som har gjort det betydligt mer lättare att få tag på roliga objekt. Uh, det känns helt enkelt som att man streamlinade, lite bättre för just... Uh, gameplayet. Alltså att det är lite roligare helt enkelt. Och det är väl just det som behövs, kanske. Jag tror har. Då förstår man mycket så... väl att de har stängt ner. Ja, ja. Uh, som jag tänkte, så är, Då förstår man mycket <laughs> väl att de har. Det, det här kommer bli kul att uh, prata i munnen på andra. Men då förstår man mycket väl att de har ju nu de har att man får bättre grejer att de tar ner konsuliset var det enda, enda värdet för de som inte orkade sitta och grinda. Vad tänkte du säga, Låte? Ja, jag tänkte säga att Diablo 3 har ju inte alls samma skräckvärde som ettan och tvåan. Ettan och tvåan blev man ju rädd, i alla fall nervös när man satt och spelade. Absolut. Okej, okay, nu, nu var det ett tag sedan, men jag var ju lite yngre. Men äh, <laughs> trean, det, det, det känns mer meditativt på något sätt att gå mm. ut där med sin giganormiska yxa och, och skapa de här fantastiska likhögarna runt sig. Men jag lovar att det har ingenting på Gone in Home. Alltså det är från läskigt. Fast jag, jag kan faktiskt säga själv säga. För när jag först körde första Diablo. Vad var det? 96 eller något? Eller 98 kanske? Jag vet inte. Men det var, tyckte jag var jätteläskigt. Faktiskt. Mm. Och det var ju just... För man kunde inte springa i det heller. Man gick ju bara väldigt snabbt. Eller snabbt och snabbt. Man gick helt enkelt. Och då kom skelett och bara... Såhär så här liksom... Särskilt när The Butcher kom för första gången på att skita på mig. Men... Oh, det har du nog faktiskt rätt jag, När jag mm. tänker tillbaka, det var länge sedan jag spelade Diablo 1 men det, det känns som egentligen de karaktärerna, de går väldigt fort bara och det känns som att de går och precis ska börja springa. Och shit, shit, shit, shit, shit, mm. shit, shit, shit, shit, shit, shit, mm. Så tänker mm. jag med karaktärerna. Ja, exakt. Ja, det, de var ju bra på, på fler plan än bara ren gameplay. som tre är ju så fokuserad på gameplay. De Visst, de har ju försökt att få in story med filmer och allting vad de har, då, men det, det saknas där ändå. Um... Jo, lite grejer med trean är också att köra om det om och om igen och, och ta sig mm. upp i de här olika nivåerna. Och jag är ledsen, men tredje gången man möter samma encounter, det, det, det är bara inte riktigt lika läskigt. Nej. Jag, jag fattar inte hur de tänkte där. Jag menar, det är ju det som var det roliga med de föregående. Gående spelen. just den här lite mer slumpmässiga uh, approachen där så att säga uh, mm. men det, de, det kommer ju nu i och med expansionen ska de med vad heter det, Adventure Mode och sån här uh, rifts också mm. vilket ska vara om jag fattar rätt så är Adventure Mode helt enkelt uh, genererade banor uh, ja, jag antar att någon uh, lyssnare kanske hör av sig och säger nej vad fel kan, kan jag vänta lite nu? Så, mm. det här expansionpacket kommer att kosta pengar. Svarar ja. ja. Ja. Så att, det, de kommer att få betala pengar för att få spela det spelet som ni egentligen vill spela med, spela till att börja med. Mm. Nu nu börjar ju sägas. Jag tyckte Diablo 3 var helt okej. Okay. Men, äh, det finns så mycket saker. Man jämför ju hela tiden med tvåan. Och de valde ju helt enkelt en riktning där, med fokuserar på, på andra saker då, särskilt då just själva grindet efter då. Men äh, med den här så känns det, det, visst de får ju in karaktär, ny, här, en 50-karaktär och, och är äh, patch, patcherna i sig gör ju röra om i grytan lite grann och så level cap, allt det är standard för en ny expansion. Men, Ja, jag kan nog tänka mig att just det här var en behöver för att leva vidare. Jag tror också det, att alla vi som älskar det, ettan och tvåan, vi vill så väldigt gärna tycka om trean också. Mm. Och jag tror att det kan köpa dem en hel del goodwill, att folk i alla fall testar. Precis. Alltså, jag har ju aldrig spelat något Diablo-spel. Har jag inte. Alltså jag har spelat lite ettan och tvåan. Så här och jag är inget intresse av dem direkt. Eh, vilket är jag för mig jag vet. Men jag vet inte, sådana här grejer känns som det är lite... Det, det blir så problematiskt när folk... När de går ifrån det som folk älskar för att testa något nytt. Menar, det är inget fel med att testa nya grejer. Men det känns som att allt man hör är klagomål när det kommer till sånt här. Mm. Jo men så, så är det ju oftast med... Det, blir ju alltid, det, det finns ju den här hardcore-gruppen av fans som alltid vill ha samma-samma. Och sen finns det mer casual som inte bryr sig um, lika mycket. Men ja, och det är där de just fokuserat på inför trean var just att bredda allting så pass mycket de bara kunde för att få in fler folk tillsammans med en jäkla PR-kampanj. Um, men det, det vart, de drygade ut det för mycket. liksom, det, det, vart lite, det kändes lite tomt på något sätt. Man fick inte den där känslan att jag vill spela lite mer. Utan det ja ah, okej, okay, jag kör den här och sen får det räcka. Och bara det att man tappar känslan av att jag vill bara spela lite till. Då har man förlorat mycket för det var det som gjorde ettan och tvåan så jäkla bra. Mm. det är det? som är det spelaren. som Ja. Det är det som känns lite grann nu när de kommer den här loot 2.0 och nu med mer, 50% mer xp, då jag har jag ju suttit och grindat lite grann bara inför expansionen nu när den mm. kommer skall, bara för att man får så mycket bättre loot och sånt just nu, så att jag har ju liksom fixat ordning, min, som nu är min gubbe acceptabel enligt mina standard. Alltså, för att jag har ju fått så mycket grejer som är värda att ha till skedet från att gå liksom köra samma bana 58 gånger i hopp och få en grej liksom, för att kunna höja gubben. Men nu känns mm. det lite mer roligt att spela så att man får lite mer ut av spelet när man sitter istället för att liksom hoppas jag får någonting de närmsta fem timmarna. Precis. Ja, man kan väl säga som så att eh, första steget här med att ta bort aktionshuset kanske var just rätt, just rätt. Eh, steg att gå. Vi får se helt enkelt. Vi kommer att återkomma det för jag har Faktiskt. Eh, expansionen eh, bokad eh, och väntandes yep. snak. Ja men, eh, vilken vi nördar ni är alltså. Säger han. Jep. Ja. Men <laughs> om vi går vidare med lite nyheter då. Och det är just, om vi går vidare med lite nyheter. Um, det var ju lite snack här angående uh, Oculus Rift här tidigare. Och... Uh, det ser ju nu ut som att det här är nya heta. Inte bara enligt Steam som har sagt det. Men nu är det även bekräftat till Playstation. Men hur blir det här med virtual reality? Kommer det komma för att stanna? Eller är det bara en fluga? Ja, det... så, så, så ja, länge det finns. inte blir en uh, Sword Online-situation så är jag helt, ganska nöjd med det hela. Men uh, skämt oss i. Alltså jag, jag, jag är... Hur <skratt> många? <skratt> Jag är, jag är faktiskt väldigt intresserad Hur många hänger med på, hänger med på den referensen? Ha? Ja, det är väl minst två i chatten i alla fall här. Jag tror majoriteten om jag ska vara helt ärlig. Ja, ja eller hur? <laughs> uh, men uh, men alltså, jag, jag är intresserad av Oculus Rift. Jag, jag, jag har inte läst så mycket om det, men det är det har jag gjort meningsfullt också för att jag vill inte läsa så mycket om det förrän det liksom kommer. Så att, jag, så att jag inte sitter där och jag alldeles exalterad. Jag, jag vill ha det här men jag har inga pengar att köpa det för. Jag vill ha det här. kommer ut det kom jag, än. Mamma köpte åt mig. Uh, för det är Lea? <laughs> <Yeah>. Lycka till. <laughs> Lycka till hon är fattig med vad jag är. Men, uh, uh, det, det är. Men liksom, jag, jag försöker hålla mig borta från hypen men jag har hört mycket bra saker om det. Alltså det är ju just att det är... Det är så ordentligt folk som jobbar på det, att deras standard är ju, jag menar vi kan ju, vanligt folk kan ju ingenting om virtual reality. Vi vet ju inte vad, liksom ja ah, vi har den här typen av skärm, ja det låter bra men så länge du säger det på rätt sätt så tror jag vad som helst kan låta bra. Alltså jag tror att det beror väldigt mycket på om de lyckas få folk att behålla middagen samtidigt som de spelar eller inte. Precis. De har ju sagt att de börjar ju faktiskt med det finns ju ett par andra periferisaker, såna här skumma grejer så stora rullband du går på för att liksom gå i mm. spelet och de vill ju kombinera det med Oculus Rift och liknande, men de har sagt det på Oculus Rift att de siktar på en sittande experience du ska sitta ner när du använder den här för att de märkte att den var den var lite för bra på vad den gjorde och mjukvaran hängde inte med i, liksom i simulationen så att du tappade balansen och ramlade baklänge som du stod upp oftast Det är kanske inte helt bra Nej, men de sa att de, de siktar på en sittande upplevelse Ja, jag menar, men vilken self-respecting gamer står upp och spelar? Menar, kom igen. Än med lite <skratt> hälsa. Fårfarande! Vilken self-respecting gamer? Höst! <skratt> ja, det är så. Vem, vilket, vilket midjemått som är under två meter, eller vad då? <skratt> ja. men alltså, kom igen. Säg att, du, säg att du har någonsin har spelat ett konsolspel där det har varit något riktigt svårt hopp inblandat Och du inte har ställt dig upp Och försökt hoppa med Ja, och ja men det är ju en annan <här> sak. Nej, nej, nej. <här> Robert sitter bara guppar i soffan <här> Nej, man lyfter arsligt från soffan och, och sen ner igen ja, det är klart. <här> Och så sliter man slängs sig fröger och vänster så där. Ja, och sliter ja. till bröder och morbröder Och mamma och djur Och, eh, ja, ja. ja, ja. och farspapegoja <här> Allting i ögonen Ja, då kan du ju lika gärna skaffa en VR-headset för tusen. Du är ju upp och rör på så Du då kan du ju lika gärna stå upp när du kör också. Det här är. ju. Det är ju all over the place. Nej, men jag, jag står upp just nu. Jag är ju... Nej, du, du, just, du, Robert, men, du kan ju känna virtual reality. Det kan se ut i verkliga världen för dig, ja. Men det, det är ju läskigt <laughs> ut i verkliga världen. Det finns folk och maskiner som rör på sig på vägarna och... och Tänk, du kan lägga i personlighet som... kanske och sociala <laughs> Frisk luft och, och, oh, cool. och solljus och, och andra hemska saker. Anywho. Precis, hur som helst. Det blir intressant att se. Jag, jag följer Oculus mest på grund av att folket bakom det är litar jag på faktiskt. Och, Vilket är folket? Ja, vad, vad heter han? Heter han um, John Carmack. Carmack? John Carmack, ja. id, precis. precis, Ids förra. Han, han, han kan sånt där och han har en riktigt det blir... hög standard på ska, det, ska han göra det så ska det göras bra. Och de har ju tryckt fram, de, de säljer ju development kits här och där som consumer product fast de säger att köp inte den här än om ni inte ska utveckla saker för vi kommer med en bättre som faktiskt ska funka till vanliga personer. Coolt. Ja, Gött. Jag, jag den jag släpps fram i sommar det. ska den göra ju. Ja, ja. Var det inte typ maj? Ja, vi får se mer på ja, den består. när den kommer ja, jag ut. Det är så en ny högupplöst. Wow. Ja, Tänk dig, ju... man smyger fram i, i fif. I skuggorna. Tar sig fram i små gränder. Det kommer Tänk en katt springer förbi. Man skiter på sig <skratt> Sen får du sluta spela där <skratt> Nej då, då det Man där slutar man inte Man slutar inte där Man sitter kvar man, man lever i ången av sitt eget avfall Precis som i FIFA världens <skratt> undergång Precis så så Fan skratt. klakorna här luktar verkligen skit på riktigt Vilken inlevelse Hur <skratt> <skratt> fan fick de in i spelet de här, de här medeltidsaktiga gatorna de luktar verkligen som om de vore medeltidsaktiga vänta lite nej ja, det är jag som inte har duschat typ du, jag förstår jag pekar på mig då just yes, yes. det och dörren det är inte bara det är inte bara inlevelse i det virtuella utan det är smellovisen vision också Woho. Okej, okay. my god Det, är det jag tycker mest, det vore mest intressant att höra just nu är Ifall Microsoft kommer liksom försöka köpa in sig på Oculus Rift och sånt För att få till konsol som nu Sony gör till Playstation 4 ja. alltså, Sony gör kommer... egen, vad är det för skämt? Ja, ja de vill ja, också få sin på marknaden och se att, liksom, att det är populärt ju. Och då är ja. frågan, kommer Microsoft försöker också få till konsol eller i så fall ja, en exklusiv för De måste vi härma också. Nej. Ha PC och PS4 sin egen då kommer du ta med att Microsoft kommer åtminstone försöka utveckla det men de sitter ju med Kinect som sin grej så att vi får se. Ja, vi, vi kommer du, få en sån Connect ja. Kinect-helmet eller någonting som ser <laughs> som sig jättelöjlig. vision men så... ja, men det är ju, jag läste ju att det är så det kommer vara med sån, så att den måste ju ha en kamera för att läsa positionen på hur man vrider på huvudet. Man tänker att de har ju eh, X och Y-axis i kontrollen, varför inte bara utnyttja den eh, liksom i sitt, sitt headset istället i så fall för. de för? Det funkar ju bara för kontrollen, då kan du ju se vart den är. Ja, ju. Ja. Sätt kontrollen på huvudet. Jag tänkte <laughs> att du kan det systemet om... liksom. Tyvärr, Tyvärr Danny, det, det, din... Idéa, den, den, den funkar inte, okay. Men de var ändå ja. intressant på Jag senaste manka, Oculus Rift-funktionen så hade de satt in där. Det är ju typ LED-lampor, men de är osynliga så att du har en kamera som ser dem så du kan röra på huvudet och ha full head-tracking men du ser dem inte mm. så att de har liksom snyggat upp till dig lite. Och sådär. Och det de har gjort så att det är fullt möjligt för dig att titta runt hörn i spel och så vidare. Vä vänta ja. lite, vänta lite. Vi har den teknologin, osynliga led lampor Mm, sådana som kan läsas av kameran som du inte kan se. Det du, visar, vi du, lätt, du vet ju hur en, eh, en tv-kontroll bara funkar. Du ser ju inte den laserstrålen när du pekar den på tvn. Och men trycker. jaha, du menar så? Det har ju här länge. var jag, vart jag nästan exalterad över att vi var nära osynlighetsmantlar och grejer. Men nej, <laughs> du menar så? Okej, okay, ja, ja. Ja, men det finns säkert också. Ja. Oh. Fredrik snabbt ja, har bitt upp det här nu. Summa summarum, Det ser ut att bli intressant. Det finns många upplevelser som kommer göra sig gott i det här formatet. Men frågan är, kommer vi spy på en gång? Eller kommer ta, ta eller kommer de fixa det. Jag, jag, jag tror, tror det kommer vara där. individuellt också. Precis, precis som med 3 d på Bio och så att det finns ju vissa som inte kan se på det överhuvudtaget. Liksom, så att, det är jag, märkligt. Faktiskt, ja, och... eller jag vill säga, nu apropå något helt annat det här med illamående, jag jag kör FPS, vissa FPS må jag skitdåligt av, vissa må jag med, med, ja, som norm, normalt av. Jag, jag kan inte påstå någonsin att jag känner mig illa illamående av att spela ett spel, däremot så var det ett spel så jag kommer inte ihåg vilket spel det var jag som jag spelade, jag kunde inte se spelet riktigt, alltså... Det gick så... De hade så mycket motion blur och grejer. Och Okej, okay, alltså det, det var inte att uh, skärmen var avstängd då. Nej, alltså var, de hade så mycket fancy grejer. Liksom, lighting och motion blur och grejer. Jag kände som att jag såg inte spelet för alla liksom, effekter. Bara. Yeah. Jag konstigt. vet vad du menar. Det, det har blivit överdrivet. Och sen ibland när de... Jag brukar känna mig instängd om de har för lite Field of Vision, om man säger det. Mm. Ja... Jag vet, och sen, sen finns det ju vissa som har så Extreme Field of Vision också, där de drar ut och grejer, så, det, som så att det blir liksom konstigt i kanten och Jag sitter och tänker vad fan har ni gjort för någonting? Fast det... så alltså det här att eh, somliga blir illamående av FPS och andra inte riktigt ser vad som händer det är egentligen inte mystiskt alls. Det handlar bara om hur mycket information från synnerven som faktiskt hjärnan bryr sig om att tolka. Så jag säger ja, alltså. alltså att eh, min, mina synnerver, de är så här, de är så här lata. Och, eller min hjärna är bara lat och bara nej, det där skiter vi Vi orkar ja. inte med det där. Uh, den ja. informationen struntar vi Men, jag jag alltså, Jag på... sa aldrig att det var ett mysterium. Jag sa att det ja. var konstigt. Jag är mest nyfiken på varför vissa FPS- gör med jätteyr. Och vissa gör ingenting. Det är, konstigt. Det, är, är det beror... konstigt. det beror antagligen på kamerarörelserna och till viss del motion blur. För att det låter som om du ditt balansinne är fruktansvärt beroende av dina synimpulser. Vilket balansinnet är. Men ditt mer så än många andra. Och då försöker du tolka information som egentligen inte är helt korrekt. Uh, och då blir du illamående Hon är dotter till en läkare Det lät fantastiskt <laughs> det, det lät bra, det är inte Hon sant måste allt, vara med var varje gång, det där var ju underbart <laughs> Oh, Rosa medicine. Är det en eller så fråga Lotta? Mm. Lotta, jag blir jätteirriterad när jag ska ska spelar FPS. Kan vi lä, få in läke, läsa mail man, det? Lä, läke, läke, kvinna locka Lotta. Så för alla er där ute som har frågor i det här slaget ta släng iväg ett mail på fanboys@hotmail.se och då är alltså fanboys med z. Så får ni jättegärna ställa lite frågor. Och skriv på kör eller framförallt till Lotta. <laughs> Och inget sådant, frågor om att det kliar i byxerna. Nej, sån, nej inget sånt där. Med. Ingen snusk. Riktiga nej, frågor ska det vara. Riktiga Vadå? frågor så är. Det. Snusk pysslar vi väl inte med i den här kanalen? Nej. Vi lite. Inte den här kanalen. Jag, jag vet inte vad det är för någonting Då så. Om vi fortsätter. Va oh, var dåligt, Vad var dåligt. <laughs> vi, tar en sista ny, vi tar en sista nyhet här då, eller kanske näst sista, det beror på. Uh, Xbox One. Boner. Vad tror ni jag kommer säga? Ja, Boner. Att ja, den släpps den. den. Den är snart här. September är satt i Sverige. Too little too late. Eller? Vet du, då är det kanske... Det, det kanske finns en chans att jag faktiskt kan köpa det då. Jag kanske till och med har råd att köpa det då. Nej. Åh, oh, nej! Är du i kontroll av mina finanser, eller? Ja. Ouch. Jaha, det var ett mysterium, för jag trodde det var jag faktiskt... Nej. <skratt> Okej, okay, Danny, ska du slå honom nästa gång lite? <skratt> oh, men, jag, men så, på att, det tar som tid att slå igenom fläsk. Om vi, om vi kollar på den här nyheten nu. Det, det är ju alltså ett år efter de har egentligen släppt i USA. Då. Mm. Uh, och det, det händer ju mycket på ett år. Jag vet inte, hur ser det ut egentligen för Xbox One? Nu har de ju sålt ändå någorlunda bra, men... Uh, varför Vart det försenat? Var, är det för att... Uh, det är för de Sony Sony gjorde ett för bra om att de var tvungna Att rätta till massa grejer innan de kände sig redo För att kämpa mot dem De, de visste att de, de skulle de förlora inga, annars de. de patchade extra noga då Eller vad då menar du? Ja Men Vänta, mm. påstår du att, att Microsoft skulle patcha någonting? <laughs> <laughs> De är om, vi, om, om vi ser konkret så ska vi Man ska väl tänka på att det, det borde vara en fördel För de som vill köpa en bone nu liksom. Att de har haft ett helt år på att utveckla Och fixa med all programvara Och sånt som, de har, som alla har beklagat sig över Och sen att liksom förhoppningsvis Att det inte blir någon sån här ring of death Nu har jag inte det visserligen Men att vi kanske slipper att få dem Som alla problem som de i USA har haft För de har ju varit betatester mer eller mindre För resten av världen som inte har fått den Plus mm. Det har ju hunnit komma ut en helt del bra spel också Ja det är väl huvudsaken Det kommer till hösten Och det kommer ju komma massor som spel Så att vi får ju tänka att vi har ju fler spel att välja på Liksom ifall man köper en Att vä och välja på en till de som köpte Från början då var det kanske bara två eller tre spel som liksom, man bara, Och sen var det bara sådana här som var uh, HD remakes från 360 egentligen ju. Mm. Kommer ni Boka upp dem? Ja Nej nej nej nej nej inte inte, äh, inte, på, du en PS, inte inte på det. Men du är en PlayStation-fanboy, Max, och du ska vara tyst. Men ändå, jag, är som, jag ser <laughs> ingen anledning att skaffa en PlayStation 4 just nu. Jag eh, ser ingen anledning att köpa ett nytt ett, ett, ett system överhuvudtaget just nu. Nej, faktiskt. men det är precis det jag menar. Men varför ska ni prata om konsoler? Vi har ju PC redan. Ja, jag menar det. <laughs> Men jag använder min PC. och Plus att jag, jag bor, plus, ja, jag, bor jag bor tillsammans med folk andra människor nu. Så det finns det 360 och ett PlayStation 3. Plus ett PlayStation 2 och ett PlayStation 1. Och ett Gamecube och ett Wii också i det här hushållet. Så att jag, jag är rätt okej okay med konsoler just nu faktiskt. Ja, också. Um, vi fortsätter med den sista nyheten nu. Och jag tar väl egentligen bara upp. Jag vet inte hur många andra som har kört Angry Birds. Mm -hmm. Mm -hmm. Så svarar jag. Men just det här med att de nu annonserat att de ska släppa Angry Birds Epic. Ett nytt turordningsbaserat RPG. Mm. De har ju säkert mycket pengar. De får göra vad de vill. Jag tror de gör lite vad de vill. Vad, vad, vad ska det vara då? Är, det, är det Blir fåglarna argare ju, ju mer man levlar upp dem eller? ja jag, jag kan säga att jag tycker Rovio gör... De är ju faktiskt kul att se vad de gör för något spel. För de är ju inte som king. Nej. Som bygger in typ fällor i spelen. Ah, okay, om du vill ha det här så tryck här så får du eh, lite bättre. Men det kostar typ 7 spänn eller 40 spänn eller liksom. Utan Angry Birds, du får Nej. spelet och sen kan du spela skiten ur det. Så, mm. De expanderar på sitt till Angry Birds universum och... Eh, Ja, gör, gör de det som de brukar göra så kommer det vara en Expandier. gissningsvis, gissningsvis en upplevelse som får många att sitta fast på bilarna. Jag Max har också pratat lite med några utvecklare på Rovio och de verkar ha väldigt intressant sätt att tänka på när de, både när de programmerar redan färdiga produkter och Fixa expansioner och sådär. Men också i nyutvecklingen. Så att det ska bli intressant. Även om jag kör med lite... Hela idén får mig lite avtända där i du, du menar att det är en... Why? Ja. <laughs> uh, yeah. Jag hoppas ju att det blir bättre än så. Men... <laughs> Why? De har ju försökt nu med lite... Oh my god. Där. Det kom ju Angry Birds Go, som var typ kart. Ja, en god kart helt enkelt. Jag har försökt att spela, men det, var... det följde inte riktigt rätt ut. för mig Kunde del. du inte se spelet? Som du då, som hade stängt av skärmen. <laughs> Nej, jo. Och... vad ni på. Och sen har de ju typ 48 olika tjänster som vanliga Angry Birds. Det finns... Season, så det finns vanliga, och sen finns det... Star Wars. Star Wars, och det finns säkert fler på G också. Och det är ju snack om Angry Birds-film och allting, så de, de... är ju bra på franchise. Mm. Men är jag menar, Rusty har ju redan gjort en Angry Birds-film så, så vad ska vi ha en till för? Kanske ska oh gud. Ting. Ingen fattade den referensen, förutom Danny. Bra. Utom jag. <laughs> ah, vi kan säga, det det kan Det är lite så. svalt... Valt uh, mottagliga för Angry Birds Epic helt enkelt Vi, uh, vi får se helt enkelt ja, Jag, jag, jag men, är inte så mycket för att spela På telefonen egentligen precis. Men, men uh, vi kan nu hoppa över Till nästa lilla sektion Jag tänkte faktiskt ta här uh, Ett lyssnamejl som vi fick här i veckan uh, Igen ett, uh, ah. ett, uh, Vi har fått från En Jimmy Malm Som han heter och jag tar helt enkelt och kör och läser upp här så får ni väl besvara om det är någon fråga där. Så här lyder det. När ni kör podd, vad har ni för utrustning? Jag sitter själv och provar lite och är därför nyfiken. Annars är det intressant då jag mycket tycker om spel och film. Vad tror ni om Titanfall och framförallt vad tror ni om Alien Isolation? Kommer ni för övrigt prata om Reaper of Souls när det släpps? Jag spelar mycket Diablo fortfarande. Kul att ni pratade om det tidigare eh, och ser fram emot det mycket. Tack för en bra podcast. Hoppas ni läser upp mitt mail. Ja. Tack nu? för ett bra mail. Ja, ja, tack. Då, kul Tack, <laughs> tack för mejlet där, Jimmy. Um, om vi kollar först då på vad vi sitter på för utrustning. man vi kan se mer på programvara kanske. Vi sitter ju på datorer, de flesta av oss. Eh, även om eh, Daniel i det här fallet eh, kör via mobil. Och yes. vi kör över Teamspeak. Ja, det är, alltså, Teamspeak har ljudkvaliteten och man kan spela in med det bästa. Och det, det är... Jag har inte varit borta på Ventrilo eller liknande eller Skype på väldigt länge. Så jag kan inte säga hur ljudkvaliteten är alltså, men Teamspeak kommer ju med färdig inspelningsfunktion som jag använder oss av. Vi Precis. sätter oss ju bara i en kanal och börjar spela in och sen så kör på det. Det är jättesmidigt där faktiskt. Och ja, visst, jag sitter ganska ofta... Uh, i skype uh, På grund av att uh, vi har familj i Thailand till exempel Så vi skypar mycket uh, Och uh, Vi kör förvisso mest av deras video då Men det fungerar jättesmidigt, över både telefon Och över dator fungerar det fin, fint vart man än är Så över 3G-nätet funkar ju supersmidigt också liksom här Um, so, men uh, jag har inte riktigt hållit på så mycket med. Man ska väl ha något till, uh, tilläggsprogram eller något för att kunna spela in, tror jag. Jag är inte riktigt säker. nu får jag gärna uh, delge vad man behöver, om det finns någon där ute som vet något mer. Om man vill spela in Skype, är det? det är bara att ta vilket inspelningsprogram som helst, nästan och spela in ljudet. Mm. Typ av det, eller någonting Ja, precis. Ja, okay. Men uh, det, det finns faktiskt ett program som heter Typ. Som, jag vet inte om de det finns fortfarande, men jag kommer ihåg att jag, jag hittade det för länge som inte typ Pamela eller något sånt där. Det är specifikt för att spela in samtal från Skype. Är det? Mm. Uh, men det är ju talprogrammer och sådana grejer. Men Audacity är, är ju så inspelningsprogram. Det, det, men det är ju också ett, ett ljudredigeringsprogram. Och det är mm. gratis, det är bara hämtar från internet. Så jo, att, det är audacity som jag klipper podden i. Det är det. Ja. Det är jag audacity det och är det som jag pratar japanska i. Jaha, det visste inte jag heller. Ja, yeah, okej. Okay. <laughs> Men alltså jag kan ju kan heller att eftersom jag har kört Skype, Ventrilo och TeamSpeak. TeamSpeak för podden då, det verkar ju helt okej. Okay. Det är ingenting som jag använder själv till någonting. Ventrilo använder jag när jag spelar in mina Youtube videos till exempel, då är, tycker jag hoppar alla in i, i eventen och så kör vi fraps eller jag kör fraps och äh, frapsar från allt ljud från datorn då. Så att äh, då, då captrar den också även äh, Trilo. Jag har kollat runt för att se om det finns någonting som gör att jag kan spela in separat ljud. Men enda, jag har inte hittat någon bra lösning har jag inte... Uh, hittills det enda som verkar vara är att man, man får helt enkelt ha typ av i också och spela mm. in uh, Sen har jag ju kört Skype också, det är det jag vanligtvis använder när jag pratar med folk, uh, bröder, vänner och sådana uh, När man sitter och spelar och så där. Va? Två distinkta saker. Du har bröder och sen har du vänner. Alltså ja, men snälla. det spelar mig men Mina bröder är mina bröder och mina vänner är mina vänner. Men jag menar, mina vänner kan ju aldrig vara mina bröder. Liksom. Det, är inte, det, det går inte. Nej. ja um, Finns det någon där ute som sitter på lite tips och tricks an angående just inspelning så får, får ni gärna höra av er på sagda mejlen. Glö, glöm inte att trycka på Record-knappen. Fanboys att hotmail.se då på fanboys Tror um, mig, det, det, det orsakar ett problem Sen så nämner också Jimmy då angående Två spel, The Titanfall Han även Reaper of Souls för isa, Men det kan komma till uh, Titanfall och Alien Isolation Den nya Alien-spelet som är på gång Titanfall, jag vet inte om det är någon av oss Som direkt har någon um, Som sitter och Väntar på det direkt ja, Jag har hört att det är dåligt du har hört att det är dåligt Jag har sett wow. på det det ser skoj ut tycker jag Men jag, jag är inte så det jätteroligt på... alltså jag, jag kommer ihåg när jag såg I E3 streamen förra året När de, när de annonsade Titanfall uh, Eller när de visade upp och. Alltså, Jag kommer ihåg att jag var inte imponerad Jag, jag såg det och tänkte jag har absolut ingen lust att spela det här egentligen Alltså jag skulle ju säkert kunna spela det om det var liksom Ja ah, vi spelar några poler så kör Men det var liksom det, det, Jag kände inte att någon attraktion till att spela det spelet faktiskt Nej då, jag tycker jag har lite också Men jag var inte heller direkt från start så intresserad Det var mest nu på sistone när man har sett mer av det som jag har känt Ja det kul men det är ju så Det är ju ren multiplayer Uh, och jag är väl inte egentligen någon multiplayer filur, så det lär inte bli av i alla fall, om det inte är någon rea någonstans så det kan ju hända att man kan köpa det i alla fall. Ja nej, men så är det ju, är det rea då köper man ju spel som man vanligtvis mm. inte skulle köpa när det var fullt pris. Ja. Nej men så Jimmy, nej vi har inte så mycket att säga om Titanfall men däremot Alien Isolation är ett spel som jag faktiskt ser fram emot väldigt mycket. Det går ju inte efter det senaste Alien-spelet. Jag har inga hopp. Jag vill bara bli positivt överraskad men jag har inga hopp. Mm. Uh, Creative Assembly är utvecklaren. Och uh, fokuset på det här är uh, skräck. Det finns enbart en Alien uh, på det här rymdskeppet och det är ju faktiskt samma rymdskepp. Det är Nostromo. Uh, om man mm. spelar som uh, Ripleys dotter som kommer dit för att försöka leta upp sin mor, antar jag. De har kanske inte sagt så mycket mer än vad gäller story. Är inte hon död? Ripley? Nej, hennes, ja, hennes dotter. Alltså, Robert, det ska utspela sig 15 år efter att hon åker från jorden. Okej. Okay. Mm. Men... i den här tidslinjen så är hon fortfarande vid liv och åker vidare. Men jag, jag känner liksom att De kan ju inte döda henne då Hon kan inte dö det, Så det finns ingen twist Twist och twist Jag tror fokus på det här är ju eh, Alltså själva ställen att du måste röra dig runt Du har, jag tror inte man har Direkt någon vapen vad jag fått så. Du har inga vapen, det är liksom bara överleva så det är ingenting sånt utan det är liksom bara smyga omkring och, och, ja. och, och försöka undvika och det, det, det jag har läst är att inga skriptade event Så so, so, so, so, so mm. det är som Minecraft första natten? <laughs> typ. Precis ja, jag, jag kan säga att jag blev väldigt imponerad av uh, gameplay-trailern som jag har sett uh, och uh, Creative Assembly har ju faktiskt gjort en hel del bra tidigare Även om kanske inte just i den här genren vad jag känner till att de har gjort något men det ska bli jäkligt intressant att se vad de gör av det. Det kan ju inte bli sämre, eller? En alien versus... Color. Du säger det, Nej. men alltså... No. Det är klart det kan bli sämre. Du så... Oh. Frågan är, men Jag känner eller negativt är det? är klart det kan bli sämre. Det är Lotta. Ja, det var just det. Optimist eller pessimist som säger det. Jag mm, eh, är realist Robert är Robert Robert är Robert. Hey. Jag var tillsagd i, i, Innan podden startade Att jag skulle väga upp din dystra u, Utsikt jag, jag sitter här och skojar och hör kul. Det är, jag har kul Jag har aldrig hört om spelet Innan ni nämnde det nu Så att eh, jag, det, ja. Du är en dålig gamer Det, det verkar riktigt intressant och för de som, ja, ja, de som inte har sett något av det så hoppa in på till exempel fsata.se så kan ni kolla upp trailer som finns där. Pst, det finns kar. säkert på Youtube också. Nej det finns inte där. De har bannat det där. De vill inte att du skulle komma in och hålla på och titta på det. Mm. Mm. Du... Moving on! Ja. Ja och vad ska jag göra mer? Jo. Han skrev, kommer ni för övrigt prata om Reaper of Souls när det släpps? Ja, det kommer vi göra. Vad är det? Uh, och, uh... Får du veta när det släpps? Ah, så alltså det är ett mysterium. Mm, det släpps <laughs> ju nu om ett par dagar här. Är det 24? 25, va? Kanske det 25? Är kanske 25? 24, ja. Ja, 24 eller 25. Någon gång. Uh, så det kommer nu nästa vecka. Så vi kommer kunna ta upp det i framtida poddar. Ja, här inom kort. Eh, kanske men, eller, inom nästa podd i alla fall. Det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Mm. Och då ja, kommer vi jag åt det. det frågan. Inte gärna. Vad är det? Det har är ditt puck. Och... Sen skriver han ingen mer ja. fråga där. Utan det är egentligen bara. Eh, tackar för podcasten och liknande. Och hoppas Varsågod. att läser upp hans mail. Och det gjorde vi ju nu Jimmy. Så, eh, titta! <laughs> Önskning kan gå i uppfyllelse. <laughs> Skicka ett mejl och säg att Rob är elak om du tycker han är det. det Hej! <laughs> joj <Jag är> snäll! <laughs> så, men med det så går vi över till vår lilla speldel där vi pratar om vad vi faktiskt själva har hunnit spela under veckan som varit. Och vi börjar med en tystlåtna av oss alla. Max! Ja, det gör är, det! Är, det är tystlåtna av oss alla! Det kommer in. God morgon! Cirkus... Akrobaten. Oj. <skratt> Jag har också ätit lite socker idag. så det inte Jag har inte spelat så otroligt mycket om man säger det. Är som, det är som varje gång att... Om vi, vi spelade inte in mycket förra veckan om man tänker på. Men ofta så spelar vi in på en söndag eller liknande. Och sen så spelar vi in på en fredag efteråt som man inte har hunnit spela någonting. Men, Uh, för mig. Jag har kommit tillbaka in lite i FanFalls i 2014 igen. Jag hade en liten paus från det men börjar komma in nu igen. stor uppdatering på väg. Och det börjar bli spännande och drar tillbaka till spelet nu. Men är det någonting distinkt som de har gjort? eller kommer göra som ja, det är lite mer... De har gjort mer mot slutet när du har kommit upp till level 50, om man säger. Du hade väldigt mycket bra att kunna levela upp andra klasser till level 50 i det unika systemet de har med klassändring på samma karaktär. Men de kommer lägga till definitivt mycket högre nivå av svåra saker och då förenkla också det som är svårast nu. Vilket kan vara lite kontroversiellt att de som har kämpat och äntligen lyckats klara av det som är svårast nu att de säger att nu kommer det att bli lättare Så de som klarar av och får samma gear säger, Har inte kämpat lika mycket för det Men de får ju nytt ännu svårare Att ta sig an så att... mm. Det funkar det ju ja. Det kommer med andra ord Bli mycket butt hurts och grejer Ja det är inte så farligt Folk är rätt glada att det finns, kommer mer roliga grejer Att göra bara Ja, det är, Jag är överhuvudtaget ett väldigt glatt och trevligt community. Ja, men det, det, är, helt, i alla fall. det är roligt, det är uppåtlyftande. Allting, speciellt de som utvecklar det. känns som att de har roligt när de gör spelet och lägger in här små roliga grejer som man blir glad av att spela. Det är ju bra. Mm. Och det är ju så, och, så, så, så, så sött också. Ja. Ja, men, ja, men det, är så, det är så vackert, det är så gulligt, det är så sött överallt. Så att man, man kan inte låta bli annat än att bli glad när man spelar Pink bunnies and clouds everywhere. <laughs> Okej, okay, kanske inte riktigt så illa, men... <laughs> men det är fortfarande coolt. Oh, yes. Det är fortfarande, fortfarande coolt och, och uh, Men samtidigt säger det, oh, så Ja, men du kan ju vara den stora muskelplåttanken med yxa och gå Åh, man, ni och alla ska slåss mot mig Men du kan också ha den här lilla, lilla, lilla små söta figuren Som ser ut och går ut i en Halloween-kostym Som står i exakt samma roll Jag ska slåss på tack jag. jag har spelat spelet Så att jag vet Svara nej Du ska bara vara tyst, tycker jag Utöver det. Jag drog väl på lite mer Elder Scrolls Online-betan tror jag förra helgen, men ah! Ja, just det. Ja, ah, det var jag kan säga ah om det här spelet. Vi provade och spelade på europeiska servern och man märkte att latencyn och kampen var bättre. Man har sett att de gjort lite små roliga uppdateringar här och där men fortfarande. Det är kul att starta spelet så, men jag, jag tröttnar ganska snabbt och säger att ja, men det här är roligt ja, men det här var intressant de gjorde. Men efter cirka en Tre timmar så där känner jag Ja, nu har jag sett det här Men jag spelade inte direkt i grupp då mm. Så att, ja men De har lite, lite coola idéer där Men jag, jag, kan, säga, jag kan se att folk fastnar i det Men jag fastnade inte i det direkt Ja, precis Jag kan väl säga om du hoppar över lite till mig För att det är inget mer spel att spela Eller är det de? Nej, jag har inte spelat något speciellt Jag kanske Nej. kommer på något mer under senare Men då tar ja. vi det då jag satt också faktiskt under helgen som var i och med att det var beta då och där och provade på faktiskt Elder Scrolls och försökte köra en, en bra så långt, så långt jag orkade då han. Men det kändes allt för generiskt för mig. Det var helt enkelt lite som att jag kört något som... Det känns som att jag har kört det här förut. Det känns som varenda RPG med valfritt fånigt namn som har kommit ut utan jättestor budget och en jättekreativ team så är det liksom lite samma samma. Så jag, jag, jag gav upp efter en stund, ett par timmar kanske det var. Jag Fem minuter. Jag provade igen dagen efter och körde en stund, men nej, det satt inte riktigt. Ja, mm, det men, var som jag sa. Där. Nu är det en beta och det måste man ju naturligtvis eh, ta i beaktning såklart. Eh, men det kan hänga ihop lite med att jag inte riktigt är en uh, MMO-snugg heller, förstås. Men uh, det, är, det är gediget sådär. Men, gjorde uh, det inget för mig i alla fall. Det var egentligen där jag hunnit spela, om man ser till uh, lite nyare spel. Sen har jag, och några kompisar ibland Danny, uh, faktiskt haft en liten LAN där vi körde lite gamla, heliga spel. Och uh, det kan vara kul att faktiskt ta upp varför att uh, GTA 2, alltså Grand Theft Auto 2, för de som inte har spelat eller känner till. Uh, hur många här har spelat det? Man har ja. Inte spelat, ja, svar nej. Det är väl en självklarhet. Alla som är någonting som kallas gamer har väl självklart spelat det spel. Jag kan inte tänka på det här. Jag menar, någon annan skulle inte ens kunna få vistas i min närvaro. <laughs> Ja. Alltså jag har sett spel jag vet vad det är för det. jag har bara aldrig spelat, för jag har aldrig haft något intresse av något av GTA-spelen. Från trean så var det lite av ett annat spel, tyckte jag. De första var så fokuserade på liksom på att bara liksom åka runt och göra de här uppdragen. Och göra dem ganska så snabbt ändå. Ja, är lite galna. Är... Mm, de blir lite mer utdragna och det ska vara så jäkla påkostat. Och... Nej, vänta lite. Jag har faktiskt spelat med lite korrefoner. Ja. <laughs> ja oh. Varför skulle du lite vara här? Hur som helst. Vi körde i lan och i lan så är det ju man kan ju välja lite olika lägen där. Och det, det finns ju ett som är ungefär som datten. Det vill säga, en är och de andra ska jaga. Och den som är han kan inte se vad de andra är. Men de andra, de kan se vad han är. Och sen så ska man så länge som möjligt hålla eh, och vara datten, alltså vara den här personen. Och hela tiden så går ens bilar sönder att mycket snabbare när man är. Eh, det här speläget är riktigt kul. Sen har du klassiska frag-läge och sånt och döda folk så mycket som möjligt. Så där, ja, det, för er som uh, inte har kört det, gå ut på internet, sök efter. För det, jag vet Rockstar tidigare hade det gratis. Gå uh, bort det, så du att hoppa in på deras hemsida. Om det fortfarande är så, det kan jag inte riktigt säga. Men uh, det går nog att få tag på ganska bra och enkelt. Mitt lilla tips där. Ja, vi hoppas på det. Mm. Men, Lotta, vad har du kört för något på sistone? Ja, det har ju tyvärr som vanligt inte blivit så mycket som jag har velat. Men förutom att ha sprungit runt tillsammans med Max i Final Fantasy så har jag kört lite Orcs Must Die, ettan och tvåan. Mm. Och vad är exakt Orcs Must Die? Eh, ja, det är ett tower defense i första personsvis, skulle man kunna säga. Um... Du spelar då en, i ettan då, en, en Templar och i tvåan så kan du välja mellan Templar och uh, Hexa uh, som ska försöka rädda världen från att bli uh, övertagen av orscher. Och uh, det, är, det är gulligt. Uh, det är väldigt cartoony. Uh, du... Uh, springer runt då som din karaktär och sätter ut fällor på den här banan som horcherna kommer att traversera eh, och eh, sen kommer de i vågor som vilket annat tar du fan som helst mm. eh, skillnaden är då att, eh, de, eh, om de kommer i närheten av dig så börjar de jaga dig en liten bit och mm. eh, du får inte dö mm. eh, och du har också eh, ett vapen som du kan nyttja För att hjälpa dina fällor mm. Precis, jag har ju kört ett liknande spel Som heter Sanctum, svenskutvecklat mm. Som är egentligen samma fast då är det typ Aliens Liknande felurer som kommer och... Okej, okay, okay. förlåt att avbryta, men är det bara jag som hörde det där pip Nej, det är Jag tror vi har identifierat Boven Ja, jag tror han försöker säga någonting. Är det morsekod. <laughs> jag har en stor näsa och jag luktar. Okej, okay. okay. ja, bra att det. du säger det. Då vet vi. Det, mm. det, nej, men jag, jag diskuterade dis dis morskoden. I see. Okej. Okay. Precis. Nej, men hur bra är det på en skal? Det, ska man springa ut och team och köpa det direkt? Eller... Ja, alltså det är underhållande. Det är mysigt. Allt eftersom man kör de olika banorna så levelar man ju då upp och får tillgång till nya fäller och lite sådär. Och man kan också kolla Highscore över nätet med sina Steam-kontakter och så. se vem som spöde mest årslumpa på den banan och så vidare. Det kan ju vara lite kul sådär. Um, men för mig så är det ett spel som jag spelar när, ja, lite när jag känner för att spela Diablo 3 men uh, är på lite flummerig humör. Ja, okay. när jag vill se stora höger med lik runt omkring mig. Helt det är enkelt. alltid lika härligt. <laughs> uh. <laughs> det, det är då jag sätter mig och spelar Left 4 Dead, när jag mm. bara vill. När jag bara vill döda. Ja, jag har varit sugen på det här Orcs faktiskt äh, Ganska länge Nu blir mm. det nog dags att ta i tur med det tror jag. Ja, det är, det är gulligt Det är, som sagt, om man har en liten Pausfågel så rekommenderar jag det varmt mm, mm, toppen, toppen äh, Men äh, om vi hoppar över till Dan Har du ens har ni kört något? Eller hackar du bara fram i verkligheten idag? Hacka mig fram i verkligheten långsamt, sakta, person för person, en efter en. Mm. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, men, Hulken. Kan ni spela på ja. världens minsta fjol också? <skratt> ja, nej, jag, jag och min kära bror spelade klart Alien Colonial Marines. <skratt> <skratt> Fucking satan. Så, då har du äntligen faktiskt kört klart det. Skiten, ja. nu, Vad tycker för, du nu Röda? För första gången här så måste jag faktiskt ge en riktig, ett riktigt betyg här för jag vill höra ett betyg från, från dina små länder. En riktigt betyg? Oj. En skala uh, mellan 1 och 10, där 10 är typ ultra super -duper bra. och är typ som jag kanske som Alien, Colonial Marines eh uh, vilken äntligen Ehm det? <laughs> um, oh jeez uh, mm, Ja det kommer inte på den övre delen av skalan Vad sa du? undvik starka ord undvik starka ord uh, precis För folk som är under 30 här nu uh, <laughs> här, vad, vad var det bästa, bästa delar så att säga på vilka på vilka punkter bästa var det delar okej. Okay, om det fanns alltså det som är alltså det som lockar mig mest för spelet det är liksom att få att åka liksom och besöka ställena ifrån filmen ju. Och liksom kolla liksom, vad hände efteråt. Visst, visst det är jävligt buggigt och det är massor med sånt där skit. Men att för mig så är det liksom lite delt filmnörden i en, Så liksom man bara, hur, vad hände därefteråt? Vad hänt liksom? Och sådana saker ju. Så var ju sånt som lockade. Men eh, alltså själva gameplay och sånt det var ju typiskt FPS liksom... Eh, inte den bästa liksom någonting överhuvudtaget. Så jag skulle, jag skulle ge ett betyg, skulle jag ge en trea i så fall. Det var högre än vad jag trodde. Jag skulle inte. Ja, jo, men det är tre också. Jag ja, skulle inte det... rekommendera folk att köpa ifall det inte, ifall inte är på en väldigt, väldigt bra rea på 99 procent. Okej. Jag tror att det går ni ett bra eller något. Ni har fått, fått in tus, det är Danny. Vad då mig? Alltså, jag hörde... Det här, det här ljudet låter bara när Fredrik börjar prata. Jag tittar ju det är hos alla ja. blandar. Jaha! jaha ja, Vad ja, har du köpt okay. på sistone här, Ja, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har lust att nästan äh, vägra prata nu tills du lasar det där med pipljudet. Om att... han går och lösar så får du tala under tiden för att fylla. Okej, kan Okej då. Uh, nej, men jag har uh, jag har faktiskt inte spelat så jättemycket. Jag har... Fy, jag, jag känner mig så Bad, bad drop slapp på risten Och allting um... Jag tycker alla har låtit så här jag har inte blivit så mycket som jag hade hoppats, det har bara blivit några saker Men så är det när man är vuxen, vet du, Danny Man är jobbat gå till den här dumheten. Ja, Va, vad sa vi om starka ord? Det ja, jag, jag vill, förlåt, låt. Jag, jag tar tillbaka uh. Jag, ja. uh, mm -hmm. nej, men, uh, jag, jag spelade lite Thief, gjorde jag. Uh, inte så mycket av det. Jag spelade första banan sen när jag satt och spelet. Jag har spelat en miljon andra spel till, i, i typ fem minuter var. Så, så att, uh, <laughs> det, det har blivit lite spel, men ingenting som jag kan tala i, i detalj av ja, direkt. Uh, sen sen finns det folk. Ja. Har du spelat någon av de gamla Thief? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Okej, okay. jag tänkte bara ifall du kunde liksom göra en referens till hur det känns som de gamla, men då är ju frågan totalt världlös. Ja. ja, precis. Du får väl ta spelare så att eh, du kan säga någonting om. Du kan ju säga mer från ja, kan alla, jag kanske kört mer på det. Uh, ja, jo, nej, jag kommer Jag har bara kört första kapitlet, typ. Så att, uh, sen uh, har jag gjort massa annat. Jag har inte... Alltså, jag vet, jag vet att när jag väl sätter mig upp och spelar spel, så kommer jag att sitta och spela i typ sex timmar uh, och, och avbrutet, men... Jag har drar mig lite för att fortsätta spela just nu så att, mm. För att jag vet, jag vet att det kommer att bli en sådär lång period att sitta Så det, det har inte blivit av Sen har jag sen har jag spelat ett spel som heter ner också Som är ett, ett RPG hack and slash till PS3 Som kom typ 2010 så att det är ju fyra år gammalt som jag fick låna av en av mina andra kära morbröder. Jag har ju en miljon av dem, så det är kul att få, få, få låna lite av allihopa. Um... <laughs> det, föröker, ja, bra. Vad då förökar jag? Det, det har so stannat på samma nivå ganska länge nu. Vi okay, fick ju fler Jag är going to kill him. Ja, bäst uh, Nej, men uh, det, det har inte blivit så mycket annat Jag, jag, jag har blivit skickad ett internet-browserspel Som heter. att man ska jojna ihop nummer och sånt där Som heter 2048 Och det är så här, Jag är besatt av att Jag spelar i typ 12 timmar i sträck nästan uh, Så att uh, <laughs> det, det, det, det är sådana grejer Let's du är play Ehm, um, sen har jag väl inte, jag tror inte jag spelar så mycket mer faktiskt Jag, är mest... Så att jag har mest jag gjort annat och så Så att, uh... jag vet, jag känner mig, jag känner... det känns som jag borde ha spelat mer, men jag har inte gjort det Det går ju i perioder lite, ibland sådär Mm, och, uh... ja, men jag har inget annat att göra under dagen, så det <laughs> Ja, då är det väl bara en dålig människa då. Vad säger du? Uppenbarligen Uppenbarligen Uppenbarligen <laughs> <laughs> Förlåt! Så att jag läst böcker och grejer också Köpte ju senaste Terry Pratchett-boken och läser den Och, och så kommer vi senare kommer uppfölja till, till kommer böcker och grejer så läser Nu är jag helt o- oh, uh. <laughs> Ja men Terry Pratchett, då, då är det lite förlåten Och, och Brandon Sanderson som jag lyssnar på på talboken han, han, han är duktig Alltså jag, jag jag kan egentligen inte riktigt lyssna på talbok Jag vet inte vad det är. Av någon anledning så bara sömnar varje gång Alltså jag säger att jag, jag, jag läste mycket mer förut gjorde jag eh, Alltså fysiska böcker Men sen har det varit så att jag, nu så går, var, Förr så var det så att jag gick mellan jobb Och åkte mycket och sådär där Så, eh, så, så att då har det blivit mer talbok För att det, det är enkelt Och man kan bara slänga in det i öronen och lyssna så att, Plus att är det, Läser de bra så, är det, så kan man ju lyssna Utan att man somnar mm. Är det någon så bra som läser um, Och Jag har lyssnat på alla Brandon Sanderson Böcker som han har gett ut Och det, de är väldigt väldigt bra han är, han är så här, Jag hade aldrig hört om honom för, för Förra året och då men han har, han, har, han har snabbt blivit en av mina favoritförfattare ja. Brandon Sanderson? Han ja, han har, han har, har skrivit Sista böckerna där på Vad heter det? Wheel of Time jag... Ja, precis han skrev, han, han skrev ju dem Så att det, var där, det var där jag eh, hörde om honom Så att eh, Sen har jag läst de böcker som han själv har skrivit Hans egna originalböcker Han har skrivit väldigt bra väldigt. Han, han skriver väldigt beskrivligt Fast ändå Väldigt minimalistiskt så att, så att man blir liksom inte uttråkad I beskrivningarna Det känns som att man lyssnar på en film Nästan Och, och det, är, det är positivt det här är. Men han har skrivit Väldigt många intressanta grejer Så att så att det, det blir inte... Det, jag glömde bort vad jag ska säga Nej men alltså han är, han är bra Han är bra i alla fall Så att jag rekommenderar starkt All Någon som gillar fantasy och sådana grejer så, så har han skrivit väldigt bra böcker eh, Han har skrivit några böcker som... Han, han, har, han skriver mest fantasy Men han... han uh... Branschar ut väldigt mycket i olika Genres av, av fantasy också. Han har ju skrivit den senaste böcken Den som jag lyssnar på just nu är, är Det som heter Stormlight Archive Det är en sån serie då Böcker och är det är andra boken Som kom ut här bara för någon vecka sedan Och det är en sån här high fantasy eh, Bok eh, mm. bokserie då Så att, ja, Men jag, jag Rekommenderar starkt Brandon Sanderson. Alla hans böcker, de är mycket bra Bra då har vi fått ett litet boktips också. Ja! Vi kan, vi kan ha det också som en sektion. Så här. Mm. Ja, nej men då tycker jag faktiskt att vi runder av här. Vi kan ju låta dig, Danny, göra en avslutning idag, eller vad säger du? Du vill att jag ska göra en avslutning för att jag har varit så pratglad idag, så sådär. Mm -hmm. ja. Du behöver mer ansvar, Danny. <laughs> ja, jag behöver mer ansvar nu när jag, eller, nu jag, nej, jag inte vill låter sig mer passa spela i Nej. Ja, nej, vill vi absolut nej. inte. Så, då kanske vi ska avsluta här nu, fort som bara Danny. Vi tar avslutet här nu innan Max går igång Och då kan jag säga så att om ni vill skriva Och fråga någonting till oss så gör ni det på fanboys@hotmade.se. Fanboys då med z Om ni har några frågor om spelutveckling Film eller rent allmänt Kanske fråga Lotta Som tydligen kommer bli ett gående tema här nu känner jag. Fråga Lotta, Det har du en titel på. Hej välkommen till Fråga Lotta <laughs> Fråga Lotta och vill ni tips på böcker så är det bara att fråga Rob. Det går det också. Alla tips... Det är inte lika catchyt Nej, Robs boktips. Alla tips med Neil Gaiman och Roald Dahl får pluskanten. Okej, jag har läst typ en Neil Gaiman-bok så Och inga Roald Dahl. Dålig, dålig människa. Okej, förlåt. Barn, barn, barn, sluta bråka nu. Vuxna pratar här nu. Bra. Jättebra under 38 tyst. Ah, huh, fine. Och ni kan ifall ni vill kolla upp oss och liksom se för vi har några tips om sånt så kan ni nå, kan ni kolla upp oss på Facebook då, på Unknown Fanboys, Fanboys fortfarande med under för vi har vi är lite tråkiga. Och ifall ni vill spela spel med oss, kanske ifall vi har tid någon gång någonsin eller liksom bara gå med i några grupper. Spela grupp. spel med varandra. På Steam så kan ni så kan ni gå in på Steam och söka oss på Unknown Fanboys där men sätta också sådär På tal om Steam eh, Jag måste ja. ta upp det för jag, glöm, jag glömde säga tidigare eh, Nu i helgen Så har Payday 2 eh, Det är free to play Tills på måndag är det. Så att eh, hoppa in på Steam Ladda ner spelet och spela eh, Och gilla när det är köpte för det För det, det är väldigt bra jag har ju eh, prisat det I tidigare podcast har jag gjort Så att, eh, det är free to play Ni kan testa det själva utan att lägga en, Ett enda öre på det eh, Eller ett halvt Bör du inte promota så att de kan kolla på hur man spelar Payday 2 också på din YouTube-kanal? Nej, för jag har inte spelat in på Payday 2, det är bara Payday 1. Men, ja, payday 2, men, men det, men det kan ni göra, ni kan gå på youtube.com forwardslash <laughs> Och så kan ni kolla på min, mina äh, fail. Att, äh, min och, och Danny, han är också med där på ett hörn. Äh, gamle näsan äh, är med och, äh, och spelar både Left 4 Dead 2 och äh, Left 4 Dead 1. Nej, han är bara med på Left 42 2 och, och spelar Payday The Heist också och, med där. och vi failar spektakulärt Det är bara att skratta Och vi, vi tycker om när ni gör det Härligt Precis. Yes, okej okay. är, är det någon annan som vill nämna någonting Men alltså vi är ändå på gång Sådär Nämna ja. Ja, Inte en. Är det någon som har någonting no, någon... Inte en. Inte än så mm. Ja, men då kan vi ta runt av det här kort och gott helt enkelt. Och så får vi se när vi gör nästa podcast, förhoppningsvis inom kort. Så att inte allt för kort, så att Max hinner spela spel fram till dess. Och inte äta lika mycket jävla socker. Men som sagt, <laughs> Fanboys.se ifall ni vill skriva till oss. Unknown Fanboys på Facebook och Unknown Fanboys på Steam. Där kan ni hitta oss. Och ifall vi får vi hitta något intressant så skriver vi där. Billa, billa, billa, billa. Men då får vi väl tacka för oss den här gången. Ja, oh, gud. Oh. Jag får tyst på Max nu. Gå och lägg dig. Men eh, <laughs> i alla fall får vi säga tack och hej och tyst. Och hörs nästa gång. Hej då ja. allihopa! Hej då! Bye!